Varje avsnitt är 15 till 20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 15. Riket med osynlig gräns. Ser du riket med osynlig gräns, men som når in i vartenda land?